Дуже розплакався Валерій. Він, мабуть, уявив, що нам знову доведеться ночувати в машині, а йому це не сподобалося. Спроба домовитися, аби нас відбуксирували на автостанцію, не мала успіху, і тоді я вирішив їхати без жоклера. Це було вельми ризиковано, але ж Ян не менше як 10 кілометрів проїхав, доки помітив пропажу, і таки ж пожежі не сталося. Отже, вона не є неминучою». Мій ангел-охоронець і цього разу допоміг. До станції доїхали без пригод. Волгівського жоклера не знайшлося, припасували москвичівський, і ми поїхали далі. Машина йшла нормально. Під обноми з'їхали на берег Сули. Вже взялося вечоріти. Я пояснив, був дітям, що дуже втомився. Треба нам заночувати на березі. Але Валерій знову розплакався, і я вирушив на Київ. Додому приїхали десь о десятій вечора. Пок я й подолав за один світловий день 700 кілометрів, незважаючи на одноокість і поранення хребта. А через півроку о п'ятій годині ранку я прокинувся мокрий від холодного поту. Я побачив Нюрину хату, невелике подвір'я, навіть песика в будці тих курей, для яких Григорій вирощував кукурудзу. Ось і Григорій... Похитуючись, вийшов на подвір'я, а поміж ними мною пройшла тінь мого батька. Він був задягнений у брезентовий плащ дощовик. Коли пола відгорталася, спід неї визирала обгоріла кістка правої ноги. Сива борода, як тепер у мене, заклопотаний погляд, мов би він прийшов, аби виконати якусь важливу роботу. Григорій, здавалося, його не бачив. Батько одразу ж зник у сутінках». Тим часом Григорій зупинився, оглянувся довкола і мовив «Прощай, братушка!» Сими словами упав посеред подвір'я і вже не вирухнувся. Саме оті його слова мене й розбудили. А десь у півдні прийшла телеграма від Таїси. Григорій помер. Помер на світанку. Саме тоді, коли я це побачив і прокинувся в холодному поту. До всіх моїх болісних загадок додалася ще одна – Чому на мене падає ця містика? Адже це був не сонце, це було бачення в іншому вимірі світу. Невже я чимось відрізняюся від інших людей, до яких жодна містика не приходить? Через болото. Настало неминуче. Розповідь про наше розлучення з Євгенією. Дозволь читачу попередити, що я тут розповім далеко не все, можливо, навіть залишу поза розповіддю головне. Вважається, спогади тим вартісніші, чим відвертіший був автор. Розповідав про себе геть чисто все, нічого не приховуючи. Що ж, я з цим згоден, але ж про себе, не про інших, ось у чому річ. Саме тому в моєму розлученні з Євгенією нехай головною причиною лишається те, що вона вважала мене психічно хворим. Уже навіть 1975 року, коли я був вперше заарештований за участь у московській групі міжнародної амністії, Євгенія залишила в слідчій справі свідчення про мою психічну хворобу. Кожному ясно, жити з жінкою, яка вважає тебе божевільним, жахлива моральна мука, якої ніхто не спроможний витримати, а коли потім виявляється... Те, що потім одного дня виявилось, і що зрештою визнала в розмові зі мною та Оленою Смолич, ми розмовляли втрьох, сама Євгенія, стала останньою краплиною в чаші, переповненій отрутою. Я вимушений був кинути сім'ю і піти геть світ за очі. Зрештою те, про що я не бажаю писати, було відоме всьому дачному селищу письменників. Бажан докладав чималих зусиль, аби надпомирити, але це вже було неможливо. Якщо когось зацікавлять ці подробиці моєї біографії, їх неважко дослідити, та я волів би, щоб вони зникли так, як зникає нічний туман, коли сходить сонце. Три роки 1963 66 я терпів відверту зневагу з боку Євгенії, яка перестала зважати на мою волю. Я для неї був людиною, що втратила право на власну гідність. Жив у своєму домі дурником якого численні родичі Євгенії мали за У неї було троє братів, що мали свої сім'ї. Всі ці чужі мені люди з'їжджалися до мене на дачу, бо там жили батько і мати Євгенії, отже, також їхній батько з матір'ю, а для цілого загону онуків – діди з бабою. Позиція доволі вигідна. Хіба ж зять наважиться заборонити синам провідувати стареньких батьків? Це ж, мовляв, було б не по-людському. А що сини та онуки в Кончівозерній мали безкоштовний курорт, це, звичайно, сталося поза їхньою волею. Вони приїздять не на курорт, а до батьків.